Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyra al-anbiya' wal mursalin, nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabajmožimo zishno Allahu subhanahu wa ta'ala nasim blagodatme i danas im salavat i salam na njegovog poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Snajemo učasnom porodi se njegovih ashaba i sve njegove iskrenih Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya abdullah la takun mithla fulan kana yaqum al-layla fataraka qiyam al-layl hadith muttafaq alayh wa abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ma safarana siday rakahu allahu qasani sallallahu alayhi wa sallam ya rakahu o abdullah nemoj biti poput tog covijeka klanjao je nocni namaz حديث بلجة مخالية المسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة عائشة رضي الله تعالى عنها فرنصي da je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sallam, kada, kada bi ga prošlo, odnosno kada bi zaostavio nešto od namaza u toku noći zbog e, bolesti, odnosno zbog bola koji bi osjećao ili nečega slično tome, klanjao bi u toku dana e, 12 rekata. Ovaj hadith bilježi muslim u svome sahih e, Vezano za klanjanje, namaza u toku dana govorili smo i na našem prethodnom druženju da, iako je nevoj spomenuo dakle i ovaj hadith međutim Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu ta'ala kaže da mu je Allah poslanik aleyhissalatu vesselam rekao o Abdullah dozvao ga je njegovim imenom Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu ta'ala iz ovog dijela haditha učimo da je osnovljavanje ljudi njihovim imenom posebno važno i značajno kod naglašavanja kod naglašavanja određenih stvari druga stvar oslovljavanjem ljudi imenom je znak poštivanja tih ljudi znak ukazivanja pažnje prema tim ljudima znak da su ti ljudi kod nas vrijedni posebno da čovjek zna da smo mu zapamtili ime posebno da spominjući njegovo ime u razgovoru osjeća osjeća se ta prisnost i ta bliskost koja je neokodna u međusobnim razgovorima. I vidimo da je Rasul sallallahu alaihi wasallam u svojim obraćanjima ashabima radilahu daranom često upotrebljavao e, ovaj način e, razgovora sa ashabima. Ili bi dozvao nekog od svojih ashaba i rekao, na primjer, Abdullah ibn Abbas radillahu talanom, ja ulam, od dječa čeja ćete podučiti nekim stvarima. Dozivao bih i time skretao pažnju na ono što slijedi, a kroz to bi ukazivao poštovanje prema onima kojima bi se obraćao. I zato u našem razgovoru s ljudima, da oslovljavamo ljude... E, imenima, dakle njihovim vlasetnim imenima, ili da ih oslovljavamo imenima uh, u koja sadrže uh, poštivanje takvih ljudi, poput recimo oslovljavanje u našim uslovima, recimo ovdje, oslovljavanje starih ljudi sa, recimo, hađija, kako si mi, jesi dobro i tako dalje, bez obzira što možda čovjek nije bio na hađu, ali je dobar muslimat, kroz taj način uh, govora tim ljudima, uh, ukazujemo poštovanje, Kod Arapa se upotrebljava i drugi, i drugi termina, to je amidja. E, za starije osobe u, bit, u način poštova, iskazivanja poštovanja prema tim ljudima e, upotrebljava se termin amidja. Ja'am, o amidja. Znamo da su ona dvojica dječaka, e, Abdurrahman i Ra'ufu radijallahu ta'ala, na muadimu avu, e, prilikom bitke na Bedru, da su jedan i drugi ga dozvali o amidja. Pokaži nam to je vid vid lijepog ponašanja prema starijim osobama. Dakle, da im se um, obraćamo riječima s koje iskazujemo svoje poštovanje prema njima. Ili kod nas, recimo ovdje, da starijim osoba, recimo posebno osoba koji su već poziv godirama života, da im kažemo, recimo, djede, kako si, jesi dobro? Zatim, recimo, nena da upotrebljamo takve termine, ili majka, kako si, jesi dobro. Takav način obhođenja je, dakle, vid iskazivanja poštovanja prima tim osobama, i to je lijep ahlat, i lijep moral, dakle, koji je bio zastupljen, zastupljen u priješnjom generacijem. Znali su recimo za šeha bin Baza, rahmetullahi ta'ala, rejki, učenici, govoriti upotrebljavati čak termin valid, kao roditelj, otac. Walid. Walid Aziz. Ne otac e, u smislu e, babo, otac po krvi, dakle, nego to je način izražavanja, poštivanja prema njemu. E, dakle, ovakav način terminologije, odnosno potreba ovakvih termina je poznato dakle, u, u islamskoj terminologiji i trebamo, dakle, e, shodno običajima, da koristimo tu terminologiju posebno zbog te komunikacije među ljudima, jer na takav način uspostavljamo bolju komunikaciju s ljudima. Kod nekih ljudi je važno da spomenemo njihovo ime, da im zapamtimo njihovo ime i da ih oslovljavamo imenom ili eventualno, pod navodnim znacima, nadimkom kojim, kojim vole da budu oslovljeni. Ili recimo kunijom da ih oslovljavamo onim što oni boli a ne da ih nazivamo nadimcima koje oni ne vole jer imate ljude imaju recimo ljudi određene nadimke koji su došli kao rezultat govora odmilja recimo čovjeka zovemo tako Odmilja na primjer Ahmed ali je po međutim Odmilja kod nas ovoga a kako se I on se navikao na to da mu tepamo, da ga volimo, da da mu iskazimo poštovanje na takav način on se navikne na to. I ono osjeća da ga volimo jer svi ljudi koji ga voli i koji ga paze obraćaju mu se na takav način. I slično. Dakle, kod nas je mnogo e, zastupljena upotreba tih dakle, ona je, e, nadimaka od milja i na takav način da se ljudima e, obraćamo i u tome apsolutno nema nikakve nema nikakve zapreke. Ali da nekog nazivamo pokratnim nadivcima, to je ono što je zadalje. Pa kaže da se o sadallahu, a reki o selem, abdullahu na amretu, a sradillahu ta aranuma. O, abdullahu, nemoj biti poput tog tog čovjeka. Nemoj biti poput tog tog čovjeka. Nije spomenuo ime čovjeka na koga mu je skrinuo Dakle, nije rekao, čuvaj se tog tog čovjeka. Ovdje postoji dvije mogućnosti, jedna od njih je da Allahu, poslanik a.s.v. uistinu nije spomenuo ime čovjeka na kojeg mu je skrenuo pažnju i drugo je da Abdullah ibn Amrin ul-Azvad i Allahu ta'ala mu kada je pričao ovaj hadith nije htio spomenuti ime tog čovjeka zbog toga što bi ravio odnosno prenosioci od haditha to prednijeli drugim generacijama i jednostavno otkrili bi njegovo stvarno stanje a to nije bio cilj Nebi Allahu krestanike alejhi salatu vesselam u ovom hadisu. Nego je cilj da se ukaže na postupak kojeg se treba sačuvati Abdullah ibn Abdragnar. Cilj je dakle da se postigne, da se postigne ono što se želi a da se ne povrijedi niko i da se niko ne osramoti i da ne ide na račun bilo koga. Pogledajte rekomerosa salallahu alejhi vesselam da mojiti po putu i tog čovjeka. Kja ne yakumul lej fatara ka kaže, klanjao je noćni namaz, pa je odjednom, pa je prestao da klanja noćni namaz. Prestao je se klanjanje noćnog namaza. Nemoj biti poput njega. Nije cilj da se spomene ime čovjeka. Cilj je da se ne čini ovakav postupak. Pa je zbog toga izostavljeno ime čovjeka. I ovdje je posebno važno da naglasimo da postoji mogućnost da se taj čovjek promijeni. A ako smo ga mi imenovali, postao je poznat među ljudima potom prijestupu i svi ga znaju potome. A on se možda Allahu Đalešanu upokajao i promijenio svoje ponašaje. I posebno hadith, hadith bi, hadith za bilježen i postao bi poznan generacijama i generacijama, a on se možda Allahu uzvišeno upokajao za svoj prijestup i vratio se kvaljajnoj noćnog vratio se klanjanje noćnog namaza. U ovom haditu, naravno, Allaho poslanika, a.s.o.s., odsliče Abdullah ibn Abra ibn al-Asra, radijallahu ta'ala an na obavljanje noćnog namaza i na istrajnost u činjenju dobrih dijela. Nemoj biti poput njega, klanjao je noćnje namaza, zatim je ostavio klanjanje noćnog namaza. I naravno, ovo nije oporuka samo Abdullah ibn al-Amru ibn al-Asra, radijallahu ta'ala an nego oporuka svima nama da ne budemo poput onih koji su jednog dana obavljali noćni namaz, a zatim ga obav, ga prestali obavljat. Tera Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačova ovakvih postupaka i da nas pomogne da budemo istrajni u činjenju dobrih djela. Uistinu kako kaže jedan brat, daj meni da ja kanjem jednu noć kad ustanem kad sam hovoran, pa da ja kanjem, ako treba 30 rek'at. Ali kaže meni je teško da ja ustajem svaku noć i da kanjem. Allah subhanahu wa ta'ala voli od nas istrajnost u djelima da čovjek ustane da klanja samo dvare katanošnjeg namaza i da naspije. Da klanja dvare katanošnjeg namaza, da završi s i on je ispunio svoju obavezu. Da čovjek bude istrajen u činjenju dobrih dijela. Da ne posustaje, da ne prestaje sa činjenjem dobrih dijela. Da ga ne uzme zanos u činjenju dobrih dijela, zatim se umori i svjera mu postane teška, zatim počne da ostavlja da popisima. Dakle, Rasul sallallahu alaihi wa sallam u ovom haditu skreće pažnja od Allah ibn Amr ibn Asra, da ne bude i pokut tog i tog čovjeka, nije dakle, imenovan, jer rekli smo zbog čega nije imenovan, i mi u našim oporut, oporukama također ne trebamo imenovati ljude koji napravi određene prijestupe, osim, osim ukoliko bi se ukazala posebna potreba da se nekom spomenje, jer, jer imamo mi primjera iz života Allahova poslanika, gdje je spomenuta dotična osoba na koju je potrebno skrenuti pažnju nakon što je posavjetovana, nakon, nakon što su sve svi uzroci uzeti da, se, da ga posavjetujemo, da prekini sa činjenjem određenih dijela, međutim nije prihvatio ništa od toga pa se ukaže potreba da se javno obznan i da se ukaže na njegove prijestupe. Dakle, to su posebni uslovi. Međutim, mi znamo da Rasul s.a.v. je posebno vodio računa o tome da ljude neimenuje, nego da spomene neka djela koja oni radi. Pa je znao reći, ma balu akwa min jaf'alu na keda wa keda, Evo, ma balu akwa min jaf'alu na keda wa keda, šta je nekim ljudima rade to i to, ili šta je nekim ljudima govori tako i tako. Da ih neimenuje, nije imenovao, nije govorio šta je tom i tom čovjeku rekao je tako i tako nego bi znao reći šta je nekim ljudima radi tako i tako ili govori tako i tako kako bi jednostavno ukazao na njihove postupke ili pogrešku njihovim postupcima kako bi se ostali ljudi, odnosno ostali ashabi radijallahu ta'ala Anhum hum sačuvali toga, a naravno i generacije koje dolazi poslije njih. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Dakle, ovim hadithom, kao i hadithom Ahisha radijallahu ta'ala, da je klanjao, ako bi ga nešto ne prošlo od namaza, da bi klanjao 12 rikljata u toku dana, ovim hadithima se dakle ukazuje, ukazuje na istrajnost prilikom činjenja dobrih dijela. Neboj, rahimah, u ovom pogledu nije spomenuo kuna haditha, svega tri haditha je spomenuo ali za razumnog čovjeka je dovoljno, dovoljno je jedan hadith, nije mu potrebno čak i tri haditha, ali spomen tri haditha pa i više u, u određenom pogladu je znak važnosti određene tematike, to je znak dakle, koliko je važna određena tematika i druga stvar da se ukaže ponekad i na raznovrstnost dobrih ljedeva da naučimo da u dijelima trebamo biti umjereni to smo poglavlje dakle završili da naučimo da dijela koja činimo u njima trebamo dakle istrajati i sljedeće poglavlje koje nevoj Allah i Allah spomenuo jeste obaveza odnosno istrajenost u stjeđenju subneta Allaho oposlanika suhala Allah učenjaci su tako promišljeno slagali poglavlja u svojim dijelima, da su ona međusobno nadopunjavala jedna druga. Tako su ta poglavlja slagana da jednostavno izgledaju kao stapan jednog mozaika. Pogledajte umjerenost u imaditju. I zatim istrajnost u dijelu. I zatim spominje obaveza sljeđenja sumnata Allahova poslanika, alaihi salatu vaselam. istrajnost i u sljeđenju sumnata Rasula, alaihi salatu Što je neophodno, da bi čovjek istrajao prije svega učinjenje dobrih dijela i da bi bio umjereno i bare, to neophodno je da se čovjek drži isključivo onoga što je došlo u subnetu Allahova poslavnika, alaihissalatu U tom kontekstu je nevoj, rahimahullahu ta'ala, je spomenuo u šestnistu poglavlje pod nazivom Babul amri bil muhafazati ala subneti wa adamija. Poglavlje o naredbi čuvanja sumneta i njegovih adaba Poje pa je spomenu ajete koji govori o obavez dakle slijedite Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i je riječ veličanstvenog Allaha dželle šanuhu ve ma ataakum ur-rasul fa khudzuhu ve ma nahakum ono što vam poslanik da to dozmite a ono što vam zabrani to ostavite Pa je spomenu riječi uzvišanog Allaha Jalešanu وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا On ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se obznali Pa kaže uzvišanje Allaha Jalešanu قُلْ إِنْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَاوْ فِرْلَكُمْ دُنُوبَ Reci, ako Allaha volite, meni slijedite, pa će i vas Allaha Lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran. Ve wallahu innasani ko imate divan uzam za onoga ko tezhik amlan ko zelih allahu za zadovolstvo wal yawmal akhir iko zelih akhirat wa dhakara allaha katiran iko Spomenuo je ove ajete i zaista je dovoljno, iako o ovoj tematici ima i više ajeta. Ono što vam poslani, da to uzmi, ono što vam zabrani, to ostavite. Ajet koji smo toliko puta čuli, je ajet čiji smo komentar toliko puta poslušali tefsirovog ajeta, smo toliko puta, dakle, preslušali, o tome smo toliko puta govorili, Ali uvijek iznova kada se vratimo na ovaj Kur'anski ajed, uvijek iznova nas potjera na to da uvijek nas taj ajed da razmišljamo o dosljednosti u usljeđenju subneta Allahuva poslanika, alaikum salatu wassalam. Ponekad čovjek možda i ne obraća toliko pažnju na subneta Allahuva poslanika, alaikum salatu wassalam. Najveći primjer, Umar ibn Khattab, radijallahu ta'ala, kada je... Za vrijeme svoga hilafeta bio u području današnje Palestine, pa je bio priređen neki doček e, Bili su tu neki uglednici e, iz drugih naroda i e, veliko dostojnici. Pa je između ostalog spalo nešto od hrani na pod. A Omer radijallahu ta'ala postupajući pa po haditha Allahova poslanika alaihissalatu wasalam, ako ispadne neki zalogaj pa vidite da ima na njemu nešto, opušite to, uklonite ono što ima na njemu, a zatim to pojediti. Pa je omr radij Allah, da Aran taj zalog, pa mu ovi govori, e, ja je mirad mu'minin, ovdje od pravovjernih, ima mnogo hrani, pa, a ima tu i ljudi koji su prvaci u svojim narodima, pa, da to hrane što je ispalo, da to ne uzima tako, a ono, onako, začuđeno, Zar da zbog ovih ljudi ovdje ja ostavim svrnet Allaho, oposlanika, alejhi salatu srema? Zar da zbog njih, da, da zbog nekoga ja ostavim svrnet Allaho, oposlanika, alejhi salatu srema? Pa nema čovjeka koji u istinu zaslužuje da zbog njega mi ostavimo nešto svrnet Allaho, oposlanika, alejhi salatu srema? Jednostavno nije neko jedan da mi zbog njega zaobilazimo ili izbjegavamo učiniti nešto što je od sunnata Allahov poslanika alaihissalatu salam jer ćemo zbog tih stvari mi uistinu biti kod Allahov uzvišenom nagrađenim. E, ponekad i e, neki sunnati Allahov poslanika alaihissalatu salam e, možda u našim očima izgledaju mali. E, izgledaju možda manje važni u odnosu na mnoge druge stvari. Ali zapamtite, sva mala djela su važna. I mali grijesi su toliko veliki, znaju biti toliko veliki. La tahqiranna as-saghirata fa innal jibala min al-hasam. Nemojte potcjenjivati mali jer brda su formirana od kamenčića. Brda su formirana od kamenčića. Pa i dobro djelo. Za koje ćemo biti desetoro stroko nagrađati. I ono također, baš koliko ono izgledalo malo, kod Allaha uzvišenog je veliko. Zato kada su djela u pitanju, mi i za ona mala i velika, dobra djela, mi se prema njima svima isto trebamo odnositi. I djela dakle koja su mala, kod Allaha uzvišnog mogu biti velika. Znate za ženu koja je napojila psa, koji skoro da je uginuo, zaradila kod Allaha, da je šan u džanomet. A čovjek... Za neka djela koja izgledaju izuzetno mala, zaradi možda činiti. I nemojmo dobra djela pocijenjivati i nemojmo sudnete Allahova poslanika, ali i sada to selam, zapostavljati. Nego budimo brižni u čuvanju sudnete Allahova poslanika, ali i je selam i u očuvanju, očuvanju njegove praksi. Ono što vam poslanik da, to uzmite. A ono što vam poslanik zabrani, to ostavite. Ono što, nam naredi, ono što nam naredi, Allahu poslanika alaihissalatu wasalam, to moramo prihvatiti. Ovdje moramo spomenuti e, i pitanje priznavanja subneta Allahu poslanika alaihissalatu Selam kao balidnog i autentično. Možda, možda nekim od vas nije to toliko poznato da mi ovdje na ovim terenima imamo ljude koji poreću subnet Allahu poslanika alaihissalatu wasalam koji su, dakle, zalutali do te mjere da kažu da je dovoljan Kur'an i da im ne treba samneti. Dakle, ljudi zalutali u potpunosti s pravog puta, otišli ljudi u stramputicu, otišli ljudi u nevjerstvo, jer to su dijela nevjerstva. Ko ne priznaje poslanstvo Muhamada, ali i salatu wassalam, ništa mu drugo otkoristi, neće biti. Nema islama bez sunnet Allahu wa kusaniqa alaihi sallatu wassalam Čovje, so, kak ćeš klanjati namaz? Kak ćeš stát klanjati namaz? Be sunnet Allahu wa kusaniqa alaihi sallatu wassalam Nema sabaha ik indija, podne, akšama, yacije, nema ništa Be sunnet Allahu wa kusaniqa alaihi sallatu wassalam Ne znaš kak ćeš hađu, Nema ruku'a, nema sađde Be sunnet Allahu wa kusaniqa alaihi sallatu wassalam Dakle nije to nikakva novina e, u historiji čovječanstva, nego je to možda novina za one koji nisu znali da i ovdje na ovim prostorima imate one koji, dakle, e, poriču su odmeta vlaha poslanika alaihissalama sasala. Imate, nažalost, među, među muslimanskom populacijom e, i onih koji i klanjaju namaz, a kao, kako ja znam da je hadith neki baš poslanik alaihissalama sasala, a e, ti baš i ne znaš. I sa takvim odnosom se ništa nikad ne ni zna. Jer da bi neko znao jeli taj hadis ispravan ili nije, zaista mora htjeti da zna. Pri mora naučiti nešto o islamu. Jer se nažalost mnogi u Semanici pitko kako mi znamo da sto da je to baš poslanik alejhiselam rekao? Kako mi znamo da to neko nije nešto promijenio, da nije nešto dopisao, da nije nešto oduzeo da nije nešto Kako mi to znamo? Pa mi ne znamo, jel neko šta promijeni u tome? E, kako mi znamo sad da je oni hadis koji su zabilježeni kod Buharije, rahmanullahu ta'ala, da je to to? Da to što je Buharija zabilježeni, da su to sve vjero dostojeni hadisi? Ili kod muslim? Čovjek se mora podučiti nekim pitanjima iz naše vjere da znam, da ništa ne, nije moglo i ne može promakijeti u hadiskoj znanosti. U hadithu. u hadithu, zapamtite, zna se svaki prenosi od haditha. Slabosti u hadithu. Ono što ste vidjeli nekad, kažemo, prenosi se, ne znam sad imali ovdje, evo recimo ovako, išete radijallahu ta'ala anha, an, an, an, an. Nema istu težinu ko kad se kaže, ah, bereni, fulani, fulani, fulani. قال, ah, bereni, fulani, ili, Svaki od ovih termina ima svoju težinu u hadithkoj znamnosti. Ah, Ovo an, već ima određenu slabost u sve. I kad se kaže ruvija an, to je slabost. I kad spomene kunju, a ne spomene njegovo ime, možda je mudel se vrsta slabosti koja se zove ted i tako dalje. Sve te stvari su tako precizno istražene, tako precizno pojašene, da jednostavno ne može se ništa sakriti, da se ništa nije moglo sakriti. Pazite, svaki prenosioć haditha zna se o njemu sve. Pazite, zna se o njemu sve. Pa napisano su dijela samo o prenosioćima haditha, samo njihovim biografijama. Jeli povjerili je pouzani, jeli pouzani. Od koga je učio, ko su mu učitelji, ko su mu učenici. Gdje je slušao hadid? to koji mjestima je slušao? I tako dalje, i tako dalje. Jeli li šta zabilježi? Je li kad je ostario, e, osenirio, pa počeo miješati, pa počeo zaboravljati? Je tada od njega bilježeno? Ili je od njega samo bilježano dok nije počeo da miješa hadid? I tako dalje, tako dalje. To je u istinu zadivljujuće. Ko uđe u, u more hadidke znanosti, jednostavno ne može se nadiviti Allahove Đalešanu mudrosti, što je ova djela lako začuvana. Ne može se nadiviti to. Ima jedna disciplina u kojoj je samo sedam muhadita govorilo. Subhanallah, Allah subhanahu ta'ala im je podario takav osjećaj za hadith kada nije bilo slabosti u lancu prenosilaca niti u metru. Nije bilo vidljive slabosti. Nisu, nije, nije bila očljiva onako nego lanas, prenosilaca, svi su rad, sve su radije pouzdane, sve na svom mjestu. Međutim, osjećali su da je nešto podmetno, da nešto nije kako treba. Samo sedam učenjaka ima koji su o tome govorili. Allah subhanahu wa ta ta'ala ih je nadahnuo da su osjećali da je nešto, jer pazite, podmetanje u oblasti hadita je bilo veliko. Ljudi koji su, recimo, po 4000 hadita podmetnuli. Znači, oknovne cifre hadita su pokušali podmetnuti. Lažni hadita, sve su otkriveni. Sve je to otkriveno i sve to iščišćeno. Jer tu su veliki ataci bili na hadijsku zanadu. da su orientalisti napisali najpoznatiji riječnih za stalaženje u hadijskim dijelima. Orientalisti, dakle, nepri, neprijatelji slava, ljudi koji su izučavali, islam s da se bore protiv njega. I napravili su takav rječnik u kome dođete na riječ i odmah znate u kojem sa svim haditkim zbirkama bilježi taj i taj hadit. Zašto? Da mogu ulakširovare po islamu i tražiti prostor gdje bi mogli da udare na muslimani, gdje bi mogli da napadaju. Pa su muslimani, naravno, kad su oni to sve lijepo završili, samo to iskoristili i uzeli. Oni su se oko toga puno potrudili i, potrudili. I opet, hvala Allah, Suhanatana, ništa nisu uspjeli. Ništa nisu uspjeli podnetiti. Ali su toliko napora ulagali da pokušaju da ospore ispravnost odneti Allahova poslanika, ali samo nisu uspjeli. I naravno, veliki muhaddih i veliki islamski učenjaci o kojima, kažem, nažalost, muslimani malo znaju, nedovoljno znaju, jer kod nas, ako znaju, osim Buharije i muslima, još nekog, Eto i to Buharije, muslim najčešće se spominje i to je to. Žalostno je, bio sam prisutan recimo na jednom sjelu gdje magistar islamskih znanosti. A što kaže kad kod Gazalije imamo hadith, ne možemo u knjigama zabilježiti? Gazalija bilježi hadith i ohija u lomuddin. Pa ne možemo. Kad je bilježi Gazalija i ohija to je. Ne možemo kazati hadith bilježi eneo i rahmanullahu ta'ala, u Riyadu Svadahi. To nije validno, to nije... Jer nevo je i rahimahullahu ta'ala je uzio hadita iz orginalnih haditskih dijela i samo ih ovdje klasificirao. I rekao je da ga bilježi Ti sad moraš vrati na Buharije da provjeriš jel li je ispravno ili pravne, il nije. Kaže, ja tirmiti bilježi radice na temidinu zbirku i tamo provjeriti. Jer to je osnova. Ne znaju ni šta su osnova djela u haditu. Pazite, to je nauka. I ne samo to. Hadid, kao jedno... Hadid je... Hadid ka znanost sa more za sebe. Znate da tu imate recimo posebna dijela, odnosno posebnu oblast koja se bavi samo samoučenjem recimo ocjene hadida. Ocijene ravija, prenosioca. Kad počne pretresati prenosioca hadida, sve se o njemu zna, sve se o njemu kaže. Subhanallah, kad uđete u to, to je... Onda Mostalah al-Hadith, kad se počne govoriti dakle, o terminologiji u hadithu, e, i to se dakle također mora poznati. E, ovo se govori naravno s ciljem da shvatimo da je hadith tako precizno, tako precizno izučen da je to znanost za sebe i da nije ostalo to ništa zamućeno, ništa nejasno. Knjige su također koje su zabilježene, klasificirane. E, neko će se pitati, a kako... Sad, recimo, su zabilježene ove haditke zbirke poput Buharine, Musimove, Krimidine, Nesajine i tako dalje, dakle, ove hadithke zbirke koje su zabilježene. Do Buharije, prenosioci haditha, dakle, lanac prenosilaca haditha je sad povezan, do Muhammeda alihi salatu vsa. Dakle, do vremena Buharije. Buharije je zabilježio i od Buharije na ovamo nije bilo potrebe više da se prenosi s koljena na koljeno, od Buharije na dijela je zabilježeno. Dakle, do tog vremena hadith je sve od prenosioca do prenosioca do prenosioca do Allaha poslanika alaihi sallatu sallam. Isto tako je učinio muslim i postavio šarftove i jedan i drugi kod e, pisanja svojih dijela. Tako je, recimo, učinio i Tirmidija, Nesaja, Ibn Mađe, Ebu Dawud, e, tako Abrevazad koji je napisao Musanmeh, tako, recimo, Ahmed ibn Hanbel koji je napisao Muslim i tako dalje, i tako dalje. I tu postoji, naravno, Razlike u hadijskim dijelima, neka djela su dakle zabilježena po poglavljima, fikskim poglavljima, a neka djela su zabilježena po, a, po autorima, odnosno musnedima. Pa tako se kaže, na primjer, musned od imama Ahmed, rahmatullahi ta'ala aleyhim, recimo, zašto se zove musned? Musned je djelo u kome su, dakle, hadijs klasificirani po prenosilcima. Na primjer, musned od Ahliša, ispominju se svi hadijs koji prenosi Ahliša pa Musa d'Abdullahi ibn Abbas radiju Allah talama, pa spominje sve hadice d'Abdullahi ibn Abbas radiju Allah tana. i tako dalje. Dakle, recimo, kod Buhari Musljima i Musa djela gdje su haditi klasificirani, odnosno zabilježeni po fikskim poglavljima, poglavlja o početku objavnja, poglavlja u vrijednostima Kur'ana i haditi koji gore, to nema veze koje je prednosio. I zamislite, islamski učenjaci spomenuli i vjerodostojeni i one koji nisu vjerodostojeni haditi. Pa je se neko pita, zašto su spomenuli odne haditi Zašto sve hadithke i zbirke nisu vjerodostavljene? Zašto imaju slabih haditha koji su spomenuti? Naravno, mi moramo znati da postoji, recimo, nekoliko vrsta slabih haditha. Ponekad je slabost toliko mala, a ta slabost se može nadopuniti drugom predajom, odnosno drugom, drugim lancem prenosilaca. Jer, recimo, prenosi ravija, učitelj je ispričao petorici učitelji. I taj isti hadid, svaki od ove petorice učenika je prenio drugim ljudima. Pa jedan, recimo Ahmed, je prenio do Mohameda, on prenio do Abdullaha i Daniju. Ova je prenio, e, drugi učenik se zvao, e, recimo Hussein, prenio je on do Abdullaha, do Mohameda i drugi lanac prenosilaca. I kad počnemo to, dakle, ovaj je prnio slabim lanca prenosilaca, jer se pojavio jedan prenosilac koji je slab. Ali ovaj drugi je prnio lance prenosilaca koji je pouzdani dobro. Zato je ovdje važnost ovog slabog lanca prenosilaca također bitna. Jer metun u suštini se ništa nije promijenio, ali u lancu prenosilaca ima slabost. Pa se kaže, ovaj hadith je slab, ali se podiže na stepenu redostorog haditha zbog drugog zbog drugih lanaca prenosilaca koji ga podupiraju. Ovo samo da znamo koliko je hadithka znanost, dakle detaljna i precizna i da i slabi hadithi koji su zabilježeni, zabilježeni su s razlog, jer možda imamo dva, tri slaba haditha koji kad se objedini, kad se ispitaju njihovi lanci prednosivaca, taj hadith dostiže stepen vjerodostojenog, odnosno dobrog haditha i on se može koristiti dakle u, u oblastima dokazivanja, dokazivanja fikskih mesela i ostalih pitanja, dakle, i Zato svi oni koji sumnjaju ispravnost, odnosno autentičnost, eh, sunnika Allahov poslanika, Tosran, oni u islamu definitivno ništa ne znaju i oni lutaju s stramputicom jer mi znamo da poslanik nije govorio po hiru svome, nego je to bila objava koja mu se uznanjuje. Vama en tehu anil hava in huva illa vahin yuha, on ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se obznanju. Zato sve što je došlo od Allahov poslanika Aleksa sallam je rodostajnim lancima pridnosilaca, dobrim lancima pridnosilaca, mi to potvrđujemo. Uh, i mi prihvatamo sotnet Allaha u poslanika aleyhi, ono što je zabranjeno ono što je zabranio Allaha u poslanika aleyhi, wasalam, to prihvatamo kao zabranjeno i molimo Allaha da li rešavamo da nas pomogne u izvršavanju onoga što je naredio Allaha i što je naredio njegov poslanika aleyhi, wasalam, a da nas pomogne u ostavljanju onoga što su zabranili miša Allaha htjala nastavit ćemo govor o ovoj temi na našem narodnom druženju فآخر دعوانا إلا الحمد لله رب العالمين والحمدك أشهر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أرى سبحانه وتعالى